Розділ 22. Банк з'явилася додому десь о півночі та світанком. Феноменально п'яна. Вона тримала в руках коробку з піцерії та співала пісні, що мали мало спільного з культурою. Причому настільки, що матроси б почервоніли, вважала Брід Марі. Вона сиділа на балконі, собака підняла на неї погляд, І вони дивилися один на одного, поки банк лаялась і щось бурмотіла, коперсаючись ключем у замку. Собака немов жалкував, що не може пригнічено знизити плечима. Брід Марії дуже розуміла. Вперше знизу гримнуло, коли зі стіни злетіла рамка, в яку банк влучила палицею. Наступного разу за гуркотом пролунав дзвін. Це впала на підлогу рама, і у ламки скла на фотографії дівчинки-футболістки та її батька бризнули на підлогу. Розгром унизу тривав близько години із завидною регулярністю. Банк крушляла по кімнатах, методично розносячи вщент спогади не в люті, не в сказі, а в послідовності розпачу, одне за одним. Під кінець залишились лише одні голі стіни, та осиротіли цвяшки. Брід Марі завмерла на балконі, як їй хотілося викликати поліцію, але номера Свена вона не мала. Нарешті Гуркіт стих, але Брід Марі все ще сиділа на балконі, чекаючи, поки банк угамується і ляже спати. Невдовзі почулись м'які кроки на сходах, скрип дверних панелей. І Брід Марі відчула, як щось жорстоке торкнулося її пальців. Собака ліг поруч з нею, досить далеко, щоб не бути настирливим, і досить близько, щоб відчути рух один одного. Потім усе стихло. А через кілька годин до бога прийшов ранок, тією мірою, якою ранок взагалі може прийти до борга. Коли Брід Марі з собакою наважились спуститися сходами, Банк сиділа на порозі вперед покої, привалившись до стіни. Від неї пахло спиртним. Брід Марі не знала, спить вона чи ні, і наскільки доречно підняти її темні окуляри і дізнатися про це. Тож Брід Марі просто принесла щітку і підмила уламки. Зібрала фотографії в акуратний стос, склала рами в кут, подала собаці сніданок. Брід Марі вже накинула пальто і засунула список у сумку, а банк навіть не ворхнулася. Зібравшись із духом, Брід Марі все ж таки поставила перед нею пиво. «Це подарунок. Я б вам украй не радила пити сьогодні, оскільки ви, здається, вчора випили достатньо. Тож тепер вам доведеться викопатись в соді з ванільною есенцією, якщо хочете, щоб від вас пахло, як від цивілізованої людини», повідомила вона банк. «Але це, я розумію, мене не стосується». Бант не вирухнулася та не відповіла. а ха-ха! Якби там не було, я поклала пиво, подарунковий пакет, додала бред Марі. Коли я нарешті отримала можливість усе обміркувати в тиші та спокої, та дійшла висновку, що з рахування обставин це може здатися невічним, але можу запевнити вас, що керувалася я найкращими намірами. Я просто хотіла, щоб воно виглядало порядніше. Банц сиділа настільки нерухомо, що Брід Марі довелося нахилитися, щоб переконатися, що та дихає. У чому і переконалась, струмінь перегару ледь не опік її рогівку. Проморгавшись, Брід Марі випросталась і раптом почула власні слова. Доводиться зробити висновок, що ви не з тих людей, чий батько вболіває за Ліверпуль. Мені повідомили, що людина, чий батько вболіває за Ліверпуль, ніколи не здається. До чого вона це сказала, брідь Марі не знала й сама. Вийшло якось незрозуміло, для вірності вона проте уточнила. Або старший брат. Я знаю, що у певних випадках можливий і старший брат, який вболіває за Ліверпуль. Вона вже стояла на сходах і залишилася тільки зачинити за собою двері. Коли з півтемряве длинуло бурчання банк. Татко вболівав за Тонхем. Брітмарі вирішила не уточнювати, що, власне кажучи, це означає. Від особи, що сиділа на кухні піцерії, пахло як від банк. Але настрій у неї був кращий. Здається, вона звернула увагу на забинтовану руку Брітмарі, але нічого не сказала. Натомість вручила Брід Марі папір, який залишив хтось із міста. Щось щодо кубка з футболу, тренеру. Ах-ха-ха! відповіла Бріт Марія і почала читати документ. Його вона не дуже зрозуміла, тільки вловила щось щодо відповідального за реєстрацію та ліцензії. Вникати глибше Бріт Марі було ніколи, справ у неї вистачало. Так що вона засунула папір у сумочку і подала каву чоловікам у кепках та бородах. Чоловіки читали газети. Запитувати про програму з кросвордами Бріт Марі не стала, а чоловіки їй не запропонували. Карл забрав посилку і терсів пити каву. Допивши відніс чашку на прилавок, кивнув Бріт Марі, не дивлячись на неї, і пробурмотів: "Дякую, дуже смачно". Від питань про те, що у цих посилках, які він постійно отримує на пошті Бріт Марі на щастя утримало розсудливість, адже в них може бути виявитись, що завгодно, аж раптом він бомбу робить. Бріт Марі про таких читала Карл справляє враження мовчуна, тримається особняком і нікому не заражає. Але ж це ж люди розповідають про свого сусіда, коли з'ясується, що він зібрав бомбу. Складачі кросвордів люблять бомби, тому Брід Марі у курсі. Після обіду з'явився самі та псих. Псих із злостивим виглядом танцював у дверях, обмацуючи поглядом приміщення. Наче щось тут втратив і розраховував знайти. Настею Брід Марі відразу зіпсувався, і це, мабуть, було помітно. Тому що самі підбадьорливо підмурнув їй і повернувся до психа. «Сходи перевір, я не забув телефон у машині». «Навіщо?» – не зрозумів псих. «Тому що я тебе. Блін, прошу». Псих зробив губами, ніби сплюнув у суху. Двері за ним радісно брязнули. Самі повернувся до Брід Марі. «Перемогли?» Брід Марі подивилась на нього здивовано. Самі багатозначно посміхнувся, кивнувши на її пов'язку. «У вас ніби бійка вийшла. Як там інша тітка? Жива?» «З твого дозволу, це був нещасний випадок», – заперечила Бріт Марі, не схильна вдаватися до подробиць. «Окей, коуч, окей», – засміявся Самі і завдав кілька боксерських ударів невидимому противнику. Бріт Марі почала люто щищати щось із підниці, Сам і виняв із пакета три футболки поклав на прилавок. Це ваги, омар та діно. Я прав їх кілька разів, але деякі плями не сходять, щоб я не зробив. Ти пробував з содою? Одразу запитала Бріт Марі. А допомагає? На Бріт Марі накотив такий ентузіазм, що їй довелося схопитися за касовий апарат. Я, ну, я можу спробувати видалити плями. Мене це не ускладнить. Самі вдячно кивнув. «Дякую, коуч, і розкажіть, будь ласка, що з ними робити?» «У сенсі з плямами на одязі, цих замазур, вони наче на дереві живуть». Брід Марі дочекалася, поки він повіз психа, і вирушила до молодіжного центру. Відсоди плями зійшли. Заодно Брід Марі випрала рушники і фартух особи. Хоча особа заперечувала, не тому, що вважала, ніби Брід Марі важко випрати для неї. Просто, в принципі, не вважала за потрібне прати фартухи. Вони про це трохи подискутували. Особа знову назвала Бріт Марі Мері Попінс. А Бріт Марі у відповідь обізвала особу замурзеним поросям. Особа так сміялась, що подальший обмін аргументами зійшов на нівець. Бріт Марі виклала на тарілку снігерс для щура. Але не стала його чекати. Не хотілося розповідати, як прийшло побачення. Може, щур і сам би не став питати, але говорити про це Бріт Марій в жодному разі була не готова. Тому вона повернулася в піцерію і повечеряла з особою, тому що особа питань не ставить. Вона має занадто багато справ і немає справи до Бріт Марій. Свен цього вечора до піцерії не прийшов. Щоразу, коли брязкав дзвіночок, Бріт Марій так підскокувала на стільці, що серце підскакувало в неї грудях. Вона не розсердилася б, навіть якби свен прийшов посеред вечері, але це був знову не свен, а хтось із хлопців. Нарешті всі зібралися у чистих футболках, бо в них удома, безперечно, є хтось, хто про них піклується. Що все ж таки підтримує в бріт Марі віру в борг, у те, що навіть тут є хтось, кому не байдуже випрані футболки чи ні. Діти вже йшли на тренування, коли в дверях з'явився той хлопчик. У клубній курці з надписом «Хокей». Один, без батька. «Ти чого тут робиш?» – спитала Вега. Хлопчик засунув руки глибше в кишені і кивнув на футбольний м'яч під пахвою. «Просто хочу пограти. Валий в місто і там грай». Підборідь хлопчика майже вперлося в ключиці. «Футбольна команда у місті починає тренуватися у шостій, а в мене на цей час хокей». Але я бачив, що ви тренуєтесь пізніше. Встановлений Брік розклад Росхлад явно зажадав її захисту. Не можна ж тренуватися під час вечері. Під час хокейного тренування теж не можна, зауважив хлопчик. Сутінки богів. Вега втратила терпіння і штовхнула хлопчика ліктем. Ти ж не місцевий. Ти, блін, багатий та тусів синочок. А де вже нам до міської команди? Отож і вали, бо до них. Хлопчик не відступив і на крок. Вега зволікала. Хлопчик підняв підборіддя. «Мені начхати! Хороші ви чи ні? Я просто хочу грати у футбол!» Так склалася команда. Вега, чий лексикон ніяк не називався цивілізованим, звичайно протиснулося у двері першою. Але Омар легенько шнухтув хлопчика в спину. «Забереш у неї м'яч – ти наш!» «Але ж тобі слабо!» Хлопчик кинувся через паркування – не дослухавши, Вега вдарила його ліктем в обличчя. Хлопчик упав на коліно, з носа закапала кров. Але він витяг іншу ногу і вхопив м'яч ступнем, наче гаком. Вега проїхала всім тілом по гравію і відразу схопилася з палаючими очима. Омар штухнув брід Марі у дверях піцерії, збуджено тиснув пальцем. «Дивіться, зараз Вега покаже підкат». «Що це означає?» Запитала Брітмарі, але наступної миті все зрозуміла. Вега кинулась через Майдан, у пару метрів за спиною хлопчика підстрибнула і проїхалась ногою по гравію, вдарила його по ногах і відправила стрімким напівпольотом у темряву. Тепер Брітмарі знала, чому у всіх дітей у борзі джинси розірвані на колінах. Вега піднялася і тріумфально поставила ногу на м'яч. Хлопчик остронь обтрусив одяг що вимагав надзвичайної кількості соди. І вибирав гострі камінці, що вп'ялися в обличчя. Вега глянула на Бріт Марі, знизила плечима і пиргнула. Все з ним гаразд. Бріт Марі дістала з сумочки список. «Якщо не ускладнить, як тебе звуть?» – запитала вона. «Макс!» Омар дуже серйозно вказав на Вегу, потім на Макс. «Коли ми граємо на дві брами, вам не можна бути в одній команді. Потім діти бігали дурненьку, грали на дві брами. Вони – команда. Сам і не приїхав, але на місці його машини стояла вантажівка і освітлювала фарами футбольно-паркувальний майданчик. Судячи з кількості ржі на бортах, і ржавіта він почав саме тоді, коли винайшли першу вантажівку. У кабіні сидів Карл. Брід Марі сходила до піцерії, принесла йому каву. Він кивнув головою. Вона також. Розділ 23. Коли в далекому кінці паркування зупинилась червона машина, ні бріт Марі, ні діти не звернули на неї уваги. Вони вже стали звикати, що на футбольні тренування у борзі просто нові гравці та публіка. Тільки коли Макс вказав на чоловіка та жінку, що приїхали в машині, і помітив, адже вони з міста, вона керівник районної футбольної спілки, тато її знає, тренування припинилося. Гравці та тренер недовірливо чекали на незнайомців. «Брід Марі?» – запитала жінка, наблизившись. «Одягнена охайно, і чоловік теж. Червона машина, чисто вимита», – відзначила Брід Марі зі звичним задоволенням, яке відразу змінилося мимовільним скепсисом по відношенню до цілей і чистих речей. Його вона встигла засвоїти в борзі. Вони боргу вкрай властиві. «Це я». Підтвердила бріт Марі. Я сьогодні залишала вам кілька документів. Чи ви встигли подивитись їх, і жінка вказала на піцерію: Аха, ні, не встигла, я була зайнята. Жінка подивилась спочатку на дітей, а потім на бріт Марі. Вони стосуються правил участі у січневих змаганнях на Кубок міста, куди ця команда подала заяву. Жінка вимовила команда, як бріт Марі вимовляє. «Чашка» на адресу пластикового стаканчика. А ха ха Брід Марі схопила блокнот і ручку, наче щит і меч. «У заяві ви вказані як тренер. Ви маєте ліцензію?» – запитала жінка. «Перепрошую!» – Брід Марі записала до блокноту «Ліцензія». «Ліцензія!» – повторила жінка і вказала на чоловіка, що стояв поруч. немов мов Брід Марі повинна його знати. Районна футбольна асоціація та муніципалітет допускають до січневих змагань лише команди, тренери яких мають районну ліцензію. Брід Марія записала у блокнот «Придбати районну ліцензію тренера». Ахаха, чи можу я потурбувати вас питанням, як купується подібна ліцензія? Я простежу, щоб моя контактна особа у службі зайнятості цим зайнялась. О боже, ліцензію не можна просто придбати Ви маєте прийти цілий курс Дещо істерично вигукнув чоловік, який стояв поряд жінкою Ви не команда, у вас немає майданчика для тренувань Він сердито махнув у бік паркування Тут у веги скінчився терпець, бо його запаси в неї взагалі були невеликі Слухай, дядьку, ми граємо у футбол, блін, чи що? Що? Здивувайся, дядько «Ти що, глух? Сказано тобі, ми граємо у футбол. Блін чи що?» – гаркнула вона. І дядько знущально посміхнувся і розвів руками. «А якщо ми граємо тут у футбол, то це і є, блін, футбольний майданчик». Дядько здивовано подивився на Брит Марі, ніби вона повинна була втрутитись. Але Брит Марі не вважала це доречним, оскільки в даному випадку, якщо залишити осторонь лексикон, їй уявлялося, що Вега має рацію. Жінка поряд із дядьком відкашлялась. У місті футбол чудово організований, і я впевнена, що у нас він також чудово організований, відрізала вега. Жінка обережно засопіла. Все має бути за інструкцією, інакше на змагання з'являться бозна хто. Почнеться повна плутанина. Ви ж повинні це розуміти. Якщо у вас немає тренера з ліцензією, ми, на жаль, не можемо допустити вас до змагань. Ви можете подати заявку наступного року. Ми її розглянемо». Її переривав голос звідкись із темряви. Між червоною машиною та вантажівкою Карла. Явно похмільний і абсолютно безапеляційний. «У мене є ліцензія. Впишіть моє прізвище, якщо це так важливо». Жінка витріщилась на банк. Решта – Теж, зрозуміти, чи витріщилась банку відповідь, було важко, навіть не маючи упереджень. Собака, принаймні, дивився на брітьмарі. Врічмарі зиркнула на неї, немов злочинець, що втік. Боже, невже вона повернулась до борга? Від цього одні проблеми, я тобі прямо говорю, прошепотів дядько жінці, помітивши банк. ш шепнула жінка. Банк вийшла з тіні і повела палицею в напрямку жінки і дядька. Причому потрапила останньому по нозі. І досить міцно. Двічі. Ой, вибачилась банк і націлилась палицею на жінку. Впиши моє прізвище. Думаю, ти його не забула. І вона досить міцно заїхала палицею дядькові по ліктю. Двічі чи тричі. Ой, знову вибачилась банк. Я й не знала, що ти знову повернулась до боргу. Нервово посміхнулася жінка. «Тепер знаєш», – констатувала банк. Владно змахнула палицею, догодила дядькові по плечу і ковзнула по щуці, зрозуміло, що через чисту випадковість, хоч і прикру. Потрапила кінцем палиці йому в рот, так що дядько відскочив, відплюнувши бруд, наче засмічена поливалка. «О, паньки!» – засмутилася банк. «Ми, я хотіла у правилах участі сказано, що...» Почала жінка. Хмільна Банк голосно застогнала. Та заткнися ти вже, Анника, заткнися і все. Молодняк просто хоче грати у футбол. Був час, коли ми з тобою теж просто хотіли грати у футбол, а дядьки начебто цього не давали. З цими словами Банк прицілилась в дядька ціпком, але той встиг відскочити. Жінка довго стояла, наче обмірковувала відповідь і молоділа на очах. Відкрила рота і знову закрила і нарешті покірно вписала банку документи. Дядько продовжував відпльовувати і шипіти, поки обидва сідали в червону машину, яка нарешті виїхала з боргу у бік міста. Банк не схильна витрачати час на дрібниці, а в стані похмілля запаси і терпіння можна порівняти з вегенами. Вона загрозливо махнула ціпком у напрямку дітей і забурчала. «Якщо ви не сліпі, то помітили, що я практично сліпа. Але мені не потрібно бачити, як ви граєте, щоб зрозуміти, ви повні нулі. У нас є кілька днів до цього ідіотського кубка, тож спробуємо за цей час хоч щось із вас зробити», – і додала після недовгого роздуму. «Однак особливо не сподівайтесь, це був не надто духопідйомний спіч. Що ні, то ні. Брід Марій навіть подумала, що банк подобається». Їй набагато більше, якби говорила менше Першим заперечив Омар Частково тому, що йому вистачило сміливості сказати те, що вся команда подумала І частково тому, що йому не вистачило клепки Сліпий коуч – це, блін, повний жир Брід Маріс щепила руки в замок Омари так не кажуть, називати когось жирним некультурно Можливо, банк просто має широку кістку «А кого я назвав жирним?» Омар примружився. «Я сказав, це жир!» «Ах-ха-ха! Ха. Ну, якщо так?» Брід Марі гадки не мала, як це слід розуміти. «Вона сліпа!» Омар наставив палець на банк. «Що вона розуміє у футболі?» У неї проблеми із зором поправили Брід Марі і додала трохи ображено. «До повноти це не має жодного відношення». Омар вилився. Банк спокійно кивнула і вказала палицею на футбольний м'яч. Настільки точно, що навіть Омар напружився. Банк веліла. «М'яч сюди!» і свиснула собаці. Собака затрусився уперед і виявився точно позаду Омара. Потім голосно-виразно тявкнув. Банк повернулася до Омара та собаки. Вега зрозуміла раніше за всіх і з перечуттям в очах підкотила м'яч Банк. І одразу з деякою зухвалістю на обличчі позадкувала від брата. Погляд омара заметушився між собакою та банк. «Ну чого? Зачекайте, я не хо...» Відступивши пару кроків, Бан занесла ногу, щоб ударити по м'ячу. Тієї ж секунди собака, широко розставивши лапи, напудив калюжу, награв її омара за спиною. Тільки на нога банк нуртувалася м'яча, омар в страху кинувся назад. Спітнувся об собаку і потрапив у калюжу обличчям. Банк завмерла, поставивши ногу на м'яч, вказавши палець на омара. Пробурчала. «У всякому разі я знаю, що таке фінт. Хоч я практично сліпа, готова посперечатися на пристойну суму, що ти зараз лежиш у собачій сечі. То, може, погодимось, що я знаю про футбол більше за тебе?» Вега в захваті завмерла у собачій калюжі. «Як ви цього навчили собаку?» Банкс свиснула до собаки. Почухав її ніс, розстебнула кишеню куртки і дозволила взяти собаці те, що там лежить. «Цей собака був у мене до того, як я осліпла. Половину трюків вона вивчила, коли я ще бачила, а половину – потім». «Це некультурно», – зауважила Брід Марі і пішла до молодіжного центру за сотою. Коли вона повернулася на парковку, діти грали так, що було чути. Є різниця грати у футбол тихенько або що було чути. Бріт Марі слухала, стоячи в темряві. Коли хтось із хлопців заволодів м'ячем, інші кричали: "Я тут, тут! Кого чути, той і є". Пробормотіла Банк, потираючи лоб. Діти грали, кричали, кричали, де вони. Бріт Марі стиснула банку з содою так, що на ній залишилося вм'ятини. «Я тут», – шепотіла вона, і їй хотілося, щоб Свен опинився тут і могла сказати йому про це. Дивне селище, дивна гра. Тренування закінчилося. Жебрик поїхав додому з батьком на вантажівці. Самі забрав Вегу, Омара та Діну. Макс на самоті попрямував уздовж дороги додому. Бена забрала мати. Вона помахала Бріт Марі. Бріт Марі помахала їй у відповідь. Дорогою додому банк не сказала ні слова, а Бріт Марі не стала спокушати долю. А головне це ціпок, який сьогодні ввечері побував у бруді та в роті, як мінімум, однієї людини, тож краще вже помовчати. Удома банк розгорнула подарунковий пакет і почала пити пиво прямо з шийки. Бріт Марі принесла склянку та підставку. Усьому є міра, рішуче голосила банк. Ти стара довбана мимра. – повідомила банк. – Тобі цього не казали? – Говорили і не раз, – відповіла прід Марі. Дивлячись, звідки рахувати, знайшла другу справжню подругу. Вона вже попрямувала до сходів, але передумала, обернулася і запитала. – Ти кажеш, твій батько вболівав за тонхем, і якщо тобі не важко, поясни, що це означає. Бан допила пиво зі склянки, поставила склянку на стіл, Собака поклав голову їй на коліна. «Коли вболіваєш за Тонхем, ти завжди віддаєш більше кохання, ніж отримуєш». Брід Марія хопила забинтовану руку здоровою. «Ні, любити футбол – це безумовно непроста справа». «Ти ніби хочеш сказати, що це погана команда?» Банд усміхнулася куточками рота. «Тонхем – найгірша з усіх команд, бо вони майже хороші. Ти завжди чекаєш, що вони стануть кращими». Покажуть клас. Вічно сподіваєшся, ти їх любиш, а вони винаходять нові і нові способи тебе розчарувати Брід Марі кивнула, наче вловила в цьому якусь логіку Банк піднялася і закінчила свою думку У цьому сенсі його дочка завжди була, як його улюблена команда Вона поставила порожню пляшку на стіл біля мийки І, не вдаючись до допомоги Палесі, пройшла повз Марі у вітальню Пиво смачне, дякую. Того вечора Брітмарі довго сиділа на ліжку. Потім підвелася і стояла на балконі. Чекала на поліцейську машину. Потім повернулася на ліжко, вона не плакала, не страждала. Майже навпаки, відчувала щось на зразок ентузіазму. Лише куди його прикласти? Вікна виміті, підлога відраїна, балконні меблі протерті. Але Брітмарі не сиділа на місці. Вона насипала соди в землю для квітів, пекарського порошку на матрас. Потерла пов'язку, що приховувала білу пляму, яка раніше була прихована обручкою. У цьому сенсі Солярій дав бажаний ефект, хоча не той, який планувався. Але відколи вона приїхала до Борга, все йде не так, як планувалося. І вперше з дня приїзду Брід Марі визнала, що це не так і погано. До того часу, як у двері постукали і їй уже так довго і так сильно цього хотілося Що спочатку вона вирішила, що їй здалося Тут постукали знову Брідь Марі зіскочила з ліжка і скотилася сходами Як божевільна Це, звичайно, зовсім на неї не схоже Ні в якому разі не культурно Вона не збігала так вниз сходами з тих пір, як була підлітком Так біжиш, коли серце встигає опинитися біля вхідних дверей раніше ніг На якусь мить вона затрималась поклавши залишки розсудливості, щоб поправити волосся і розладити невидиму складку на спідниці. «Свен, я!» – встигла вона почати, взявшись за ручку дверей. І завмерла, хапаючи повітря ротом, відчуваючи, як ноги підгинаються. «Доброго дня, Люба!» – сказав Кент. Розділ 24 «Виховані хлопчики не цілуються з красивими дівчатками», – говорила мати Бріт Марі. І насправді вона мала на увазі, що красивим дівчатам не варто цілуватися з вихованими хлопчиками, оскільки не факт, що вони можуть добре заробляти. Ми молимо Бога, що Бріт Марі знайшла чоловіка, який зможе її забезпечити. Інакше вона опиниться в січній канаві, адже дівчинка зовсім не пристосована до життя. Бріт Марі регулярно чула, як мати каже це телефоном. Вона мені послана за мої гріхи, говорила мати по телефону, якщо була твереза. І прямо бріт Марі, якщо встигла на той час випити Хереса. Батьки ніколи не будуть тобою задоволені, якщо вони втратили твою сестру, яка в усіх відношеннях була кращою за тебе. Бріт Марі все одно робила все, щоб догодити батькам. Але коли твій батько приходить додому все пізніше, а під кінець не приходить зовсім, коли мати від тебе зовсім нічого не чекає, можливостей залишається не дуже багато. І Брід-Марі теж навчилася нічого не чекати. Альф та Кент жили в її під'їзді. Вони сварилися, як сваряться брати. Рано чи пізно їм сподобається одна і та сама дівчина. У братів таке трапляється. Боролися вони за Брід-Марі тому, що дійсно обоє закохалися. Або тому, що одному братові завжди хотілося того, що є у іншого. Вона так і не зрозуміла. І якби Інгрід була жива, вони б, звичайно, залицялися обоє до неї. У Брід Марі не було ілюзій. Не буває ілюзій у людини, яка звикла жити в тіні. Але юнаки виявилися наполегливими, хоча домагалися її уваги зовсім по-різному. Один був галасливим, інший – сором'язливим. Один хвалився, що заробить усі гроші світу, інший дарував квіти. Один був із нею надто жорстоким, інший – надто вічливим. А Брід Марі не хотіла розчаровувати маму, тому обрала жорстокого, галасливого, який вихвалявся грошима, і відкинула вічливого. Вибрала Альфа та відкинула Кента. Кент, заплющивши очі, стояв на сходах, з букетом у руках. Коли Брід Марі йшла з його братом, а коли повернулася, його вже не було. З Альфом Брід Марі пробула недовго. Пам'ятається, він був нутним. Він уже тоді втомився, як стомлюються переможці, коли з них витікає адреналін. Одного ранку Альф залишив її, пішов до армії, і його не було кілька місяців. Того ранку, коли він повернувся, Брід Марі вперше в житті кілька годин провела перед зеркалом, приміряючи нову сукню. Мати коротко глянула на неї і сказала «Ах-ха-ха». Якщо ти вирішила виглядати дешево, то досягла виняткових результатів. Брід Марі спробувала пояснити, що це модна сукня. Мати відповіла, що Брід Марі не слід підвищувати голос, якщо вона не хоче виглядати дурною. Бріт Марі спробувала пояснити тихо, що має намір зустріти Альфа на вокзалі. Сюрприз. Мати пиргнула. Приємний сюрприз. Нічого не скажеш. Вона мала рацію. Брід Марі з'явилась на вокзалі у старій сукні із моклими долонями. Серце стукало, як кінські копита по каменю. Вона, звичайно, чула, ніби у солдата в кожному порту є дівчина, але не думала, що це стосується і Альфа. Принаймні, не припускала, що в нього виявиться дві дівчини в одному порту. Цілу ніч вона сиділа на кухні і плакала в рушник. Нарешті мати підвелася з ліжка і влаштувала її рознос через шум. Брід Марі відповіла, як бачила Альфа з іншою дівчиною. Мати коротко кивнула. «Ах-ха-ха! Сама вибирала? То чого ж ти тепер? А я казала тобі вибирати іншого брата, того, пристойного. Як там його звуть? Кент». Потім мати знову лягла. Наступного дня вона встала пізніше, ніж зазвичай, а піктінець взагалі перестала вставати – Замість того, щоб навчатися далі, Брід Марі найнялася офіціанткою, щоб оплачувати рахунки. Відносила вечер до спальні матері, яка припинила розмовляти, але час від часу знаходила в собі сили вимовити. Ах-ха-ха, ну так, офіціантка, тобі, напевно, приємно думати, що ти тепер із батьками в розрахунку за ті умови, що вони тобі створили. І більше нічого їм не винно. Вчитися далі тебе не влаштовує, тобі більше подобається сидіти вдома Та проживати мої заощадження Згодом у квартирі ставало все тихіше і тихіше Нарешті настала абсолютна тиша Брід Марі мила вікна і все чогось чекала І ось одного разу у під'їзді з'явився Кент Наступного дня після похорну матері Розповів про своє розлучення, про своїх дітей Брідмарі так давно цього хотіла, що вона вирішила – це сон. А коли Кент усміхнувся їй, то немов проміння сонця торкнулося шкіри. І вона почала бачити його сни, мріяти про його мрії, жити його життям. Тому що у неї це добре виходило, а людям подобається робити те, що добре виходить. Ми хочемо, щоб хтось знав – ми тут, що ми щось значимо. І тепер Кент стояв на її порозі в борзі, з квітами в руках. Він усміхався, і сонце гріло їй шкіру. Як відмовишся повернутися до колишнього, коли ти зрозумів, як тяжко дається нове? Як не повернутися до звичайного життя, коли дізнався, яку працю варто почати все спочатку? Ти чекала на когось іншого? Розубився Кент і перетворився на того хлопчика на сходах. Брід Марі вражено похитала головою. Він усміхнувся. «Я отримав листівку. І я, ну, аудитор перевірив, що ти зняла гроші з банкомату», – сказав він майже з і кивнув на дорогу у напрямку міста. Брід Марі не знала, що відповісти, і він продовжував. І «Я питав про тебе в піцерії. Ця в інвалідному візку не хотіла розповідати, де ти живеш». «Але там якісь мужики пили каву. Вони й розповіли. З великим бажанням. Ти їх знаєш?» «Ні», – прошепотіла Брід Марі, не знаючи, бреша вона чи каже правду. Кен простягнув їй квіти. «Я, Люба, чорт, забирай, пробач! Я, вона, ця баба, вона нічого не означає. Все скінчено. Я люблю тебе, чорт, кохана!» Брід Марі стривожено дивилась на ціпок, на який він спирався. «Що взагалі сталося?» Кент махнув рукою. «Та не хвилюйся. Лікарі кажуть, що я якийсь час буду спиратись на ціпок. І все. всі трохи прожавіли. Людина ж простояла в гаражі цілу зиму. Посміхнувся він і кивнув на свої ноги. Брід Марі так хотілося взяти його за руку. Треба було запросити його війти, але Брід Марі це здалося чимось неприродним. Ніколи такого не було». Навіть у час їхньої юності у батьківському будинку Бріт Марі не дозволялося запрошувати хлопчиків до себе в кімнату. Мати Бріт Марі вважала це недоречним, тому Кент виявився першим хлопчиком, якого Бріт Марі запросила увійти. Після смерті матері цей хлопчик залишився в неї, зробив її дім своїм, а своє життя її життям. Тож зараз обом природніше здалося покататися боргом у БМВ, в машині їм завжди було найкраще. Кенців на місце водія, Брит Марі поруч. Можна вдати, що вони просто проїжджають це місто, залишають Борг, як залишають місця, звідки посилають листівки. Бо листівки посилає лише той, хто збирається виїхати. Той, хто живе, надсилає листи. Вони проїхались до міста, потім назад. Рука Кента лежала на важелі перемикання передач. Брід Марія обережно поклала здорову долоню на його руку, щоб відчути, що вони їдуть в одному напрямку. Срочка Кента була зім'ята, на животі темніли кавові плями. Брід Марі згадалася слова самі, про дітей, які наче живуть на дереві. Кент виглядав так, ніби звалився з дерева у вісні, і по дорозі перерахував усі гілки. Він винувато посміхнувся. «Я не знайшов цю безлузду праску», «Без тебе вдома жодного порядку немає. Сама розумієш, кохана». Брід Марі мовчала. «Що люди подумають?» «Скажуть, дружина покинула його, коли він ходив з паличкою і таке інше». Безіменний палець похолов. Дякувати Богу на ньому пов'язка, і Кент його не бачить. Брід Марі знає, що Кент її зрадив, але не може позбутися відчуття, що і вона його зрадила». Чого варте кохання, якщо кидаєш того, кому ти так потрібен? Кенка кашлянув і зменшив швидкість, хоча дорога була порожня. Раніше Брід Марі ніколи такого не бачила, що він зменшував швидкість без потреби. Лікарі кажуть, що в мене і раніше здоров'я було неважливим, у сенсі задовго до нападу. Я не був собою, тепер п'ю якісь безглозді пігулки, антидепресанти або як їх там. Він сказав це так, як озвучив свої плани, як щось зрозуміле, наче те, що змусило його приходити додому пізно і пахнути піцею. Було чимось на зразок заводського шлюбу, який вдалося легко осунути, і тепер усе гаразд. Брід Марі хотілося запитати, чому він просто не зателефонував, адже має мобільний телефон. Але вона розуміла, він був певен, що вона не знає, як його вімкнути. Тому Брідь Марі промовчала, коли вони знову в'їхали в бор. Кен дивився у вікно і сказав, ну і в діру тебе занесло, як твоя мама говорила про такі селища, за межею прекрасного, за межею добра і зла. Жартівниця була твоя мама, і яка іронія долі у тому, що ти сюди потрапила, га? Ти ж сорок років, вважай, із квартири не виходила. Кент ніби пожартував, проте Бріт Марі не зрозуміла жарту. Коли вони зупинились перед будинком банк, Кент дихав так важко, що Бріт Марі зрозуміла, йому боляче. Сльози у нього на очах – ось перше, що вона побачила. Їх не було навіть, коли він ховав свою матір. Бріт Марі тоді тримала його за руку. Все скінчено з нею, з тією бабою. Вона ніколи нічого не означала. Не те, що ти. Він тримав її за здорову руку, ніжно гладив пальці і тихо казав «Мені потрібно, щоб ти була вдома, кохана, ти мені дуже потрібна Не потрібно викидати на смітник все життя, тільки через те, що я одного разу зробив дурну помилку Брідь Марі змахнула невидимі крихти з його срочки, понюхала квіти, вони пахли як завжди Запрошувати хлопчиків до кімнати не належить, у будь-якому віці, прошепотіла вона Кент розреготався, щоки у Бріт Марі палали. «Завтра?» – крикнув їй у слід, коли вона вийшла з машини. Бріт Марі кивнула. «Тому що життя більше, ніж твоє місце в ньому, чим ти сам. Життя – це спільність, частка тебе в комусь іншому. Це спогади, стіни, шафи з ящиками, в яких ти знаєш, що і як лежить. Це оптимально влаштована повсякденність, так що утворюється зручна Оптічна конструкція на двох. Це спільне буття звичайних речей. Цементу та каменю, пульта та кросфорда, сорочки та соди, шавки у ваній та бритви на третій поличці. Ось для чого потрібна Брід Марі. Якщо вона не з Кентом, то в будинку нічого вже не буде, як завжди. Її цінність – безцінність, незамінність саме в цьому. Брід Марі піднялася до себе, відчинила ящика, Склала рушники Задзвонив мобільний На дисплеї висвітився номер дівчини Зі служби зайнятості Але Брід Марі вимкнула телефон Всю ніч вона сиділа на самоті на балконі Поруч стояли зібрані сумки Ти дивишся так, ніби засуджуєш мене Я цього з твого дозволу не схвалюю Сказала Брід Марі Не отримавши відповіді Вона продовжувала трохи дипломатичніше Може, і ви й не хотіли дивитися на мене з осудом але я відчуваю ваш погляд як засуджений. Не отримавши відповіді і цього разу, Брід Марі сіла на табуретку, щепила руки на колінах і вказала, з твого дозволу рушник лежить там, де лежить, щоб ти витирав лапи, а не для краси. Пацюк є в снікерс. Мовчки. Але ніби засуджуючи Бріт Марі. Бріт Марі пирхнула. Мені здається, кохання не обов'язково феєрверки та симфонічні оркестри. Спробувала захиститися вона. Для деяких кохання означає інше. Щось розсудливе. Пацюк їв Снігерс. Зайшов на рушник. Повернувся до Снігерсу. Кент – мій чоловік. Я – його дружина. Тож я категорично не збираюся вислуховувати нотації від щура. Тож бріт Марі перечепила руки на колінах і додала. Хоча нічого поганого в цьому немає. У сенсі, що ви щур. Навпаки, це просто чудово – бути щуром. Пацюк не виявив жодних спроб – стати кимось іншим. «Розумієте, мене це так довго засмучувало?» – видихнула плід Марій. Пацюк їв в снікерс. Діти грали у футбол на парковці перед молодіжним центром. У відчиненні двері виднівся БМВ Кента. Сам він грав із дітьми, він їм подобався. Кент усім подобається, хто бачить його вперше. Потрібні роки, щоб розглянути його погані сторони. У Бріт Марії вийшло навпаки. До речі, чи вірне це слово? Сумувати. Бріт Марі почала шукати точніше слово, ніби кросворд розгадувати. По вертикалі робило сумним, забирало радість, або навіть закріплювало дерев'яний опалюваний прилад біля пристані. Якщо кросворд складав якийсь жартівник-аматор, вивертати слова на виворіт – Особисто Бріт Марі ставилась до таких вивертів скептично, віддаючи перевагу більш серйозному підходу. Пригнічувало, напевно, було точніше. Бріт Марі це дивно гнобило. Вам це, звичайно, здається нісенітницею, але у певному сенсі в борзі я не відчуваю такої пригніченості, як удома, пояснила вона щору. Патюк знову зайшов на рушник, немов обмірковуючи, чи доїсти снігерс, чи попросити завернути його собою і забрати туди, де ніхто не розмовляє за вечерю тягар життя. «Мене ніхто не примушував жити так, як я жила. Я могла все змінити. Могла б влаштуватися на роботу, сказала Брітмарі, і зрозуміло, що захищає Кента, а не себе. Але це правда, вона могла б влаштуватися працювати». Кент лише думав, що їй варто трошки зачекати. Ну, кілька років. А то кому ж займатися домом? Запитував він. І по тому, як він питав, Бріт Марі розуміла, що себе альтернативою він не бачить. Погодившись на кілька років удома з матір'ю, Бріт Марі погодилась на кілька років удома з дітьми Кента. А потім захворіла мати Кента, і Бріт Марі погодилась вдома ще на кілька років із матір'ю Кента. Кент вважав, що це оптимально при перехідних періодах, поки Кент не реалізує свої плани. У будь-якому випадку для всієї родини краще, якщо бріт Марі буде вдома у другій половині дня, якщо на вечерю запрошено німців. Під усією сім'єю малось на увазі усі, крім бріт Марі. Економія на представлених витратах, пояснював це Кент, але не уточняв, за чий рахунок. Декілька років перетворилося на ще декілька років А ще кілька років перетворилося на життя І одного ранку виявляється, що позаду залишилося більше життя, ніж попереду І не розумієш, як так вийшло Я могла б влаштуватися на роботу Залишатися вдома – мій вибір Я не жертва, наголосила Брік Марі Вона не почала ділитися з чором, наскільки була близька до того, щоб все змінити Адже Брік Марі ходила на співбесіди не один раз. Кенту вона нічого не казала, тому що він запитував би тільки, яка зарплата. І, почувши суму, сміявся би. І відповідав. «Давай краще я платитиму тобі, щоб ти залишалася вдома». І вважав би це вдалим жартом. Але Брід Марі таких жартів розуміти не дано. Ось вона нічого не розповідала. На співбесі до Марі завжди приходила заздалегідь. Тож у приймальні обов'язково чекав ще хтось. Майже всі молоді жінки, одна з них заговорила з Бріт Марі. Вона уявлення не мала, що хтось у віці Бріт Марі шукав подібну роботу. Жінка мала трьох дітей, і від неї пішов чоловік. Один із дітей тяжко хворів. Коли молоду жінку покликали до кабінету, Бріт Марі поїхала додому. Про Бріт Марі можна сказати багато, але вже точно те, що вона здатна вкрасти роботу у того, кому вона потрібніша. Звичайно, цього Брід Марі Щуру не розповіла, не хотіла виглядати мученицею. Невідомо, що довелося пережити самому Щуру? Вона вже втратила всіх рідних під час терористичної атаки. Про таке і в газетах пишуть. А деякі, схильні до драматизму укладачі кросвордів, навіть ставляють туди дати різних терактів. Не те, що Брід Марі особливо любила подібну драматизацію, але це все-таки краще, ніж блазні. «Чи бачите, у Кента було тяжке навантаження?» – пояснила Брід Марі Шчуру. «Тому що це правда, бо він забезпечував родину. Робота займає багато часу, а час треба шанувати. Щоб дізнатися людину, потрібно багато часу», – казала Брід Марі Шчуру. «Все тихіше і тихіше з кожним словом». Він ступає на п'ятку, коли ходить. Кент. «Нехай не всі це помічають». У сні він згортається клубочком, наче мерзне. Хоч би скільки ковдрами брід Марію вкривала. Він боїться висоти. І він виключно ерудована людина. Особливо у тому, що стосується географії, наголошувала вона. Як добре вирішувати кросворд, коли поряд з тобою на дивані сидить людина, яка знається на географії. Такого важко знайти. Кохання не обов'язково феєрверк, Існує столиці з п'яти літр Як і існує місце в житті Про яке точно знаєш Що час його поновити Він може змінитися Хотіло сказати Брітмарі І голосно, і впевнено Але вийшло лише пошепки. Але б чому йому Не змінитися Йому навіть не треба ставати новою людькою. Достатньо, щоб вона Стала такою, якою була до цієї жінки Адже ж він приймає ліки а вони творять справжні чудеса, ці сучасні ліки. Кілька років тому клонували вівцю, можете собі уявити, повідомила щура Бріт Марі. Тут щур відвернувся і пішов. Бріт Марі прибрала тарілку, вимила, навела лад. Крізь вікно вона дивилася, як ен грає в футбол з Омаром і Діно. Бріт Марі теж може змінитися, вона впевнена. Їй нема чого сумувати. Гарною вона, може, вже й не стане, але сумувати не треба. Життя, може, й не зміниться, якщо вона поїде додому з Кентом, але принаймні стане звичайним. «Я не готова до незвичайного життя», – звернулася Брід Марі до Щура, забувши, що Щур уже пішов. Щоб дізнатися про людину, потрібно багато часу. Вона не готова пізнавати коїсь нового. Вона вирішила навчитися жити з тим, кого вона знає. Бріт Марі стояла у дворях, Кент у неї на очах забив гол, підскочив, спираючись на ціпок, і зробив пірует у повітрі. Навряд чи це рекомендується після серцевого нападу. Але Бріт Марі утрималась від критики, адже Кент виглядав таким щасливим. А щастя, напевно, багатотворно впливає на людину, яка пережила серцевий напад. Омар забажав, щоб його покатали на БМВ. Аргумент – це самий жир. І Брід Марі, вловивши, що це скоріш позитивна оцінка, знову утрималась від критики. Кент возив Омара й Діно туди-сюди парковкою і, мабуть, розповідав їм, скільки коштує машина. А їм це, мабуть, шалено подобалось. На третьому колі Кент дав Омару покермувати. І обличчя у хлопчика зробилось таке, Ніби йому дозволили осідлати дракона І безперечно битися на мечах у приміщенні З піцерії вийшов Свен Він був без поліцейської форми Тому Брід Марі помітила його Тільки коли він опинився за кілька метрів Він подивився на БМВ На Брід Марі Підкашлявся Доброго дня, Брід Марі Доброго дня Здивовано відповіла вона І вчепилася в сумочку Свен глибоко засунув руки в кишеню Наче підліток Він був у сорочці Волосся було пригладжене мокрою щіткою Він не сказав, що це заради неї Перш ніж Бріт Марі встигла сказати щось нерозсудливе Розсудливість стигла випалити Це мій чоловік Бріт Марі вказала на БМВ Руки Свена пішли в кишені ще глибше Побачивши Свена і Бріт Марі Кен зупинив машину Вийшов однією рукою самовпевно граючи ціпком і простянув іншу, Свену. Рукостискання виявилось трохи сильнішим і довшим, ніж належить. «Кент!» – реготнув Кент. «Свен!» – промовив Свен. «Мій чоловік!» – нагадала Брідь Марі. Рука Свена знову зникла в кишені. Одяг його наче жалив. Брідь Марі так стиснула сумочку, що спочатку заболіли пальці, а потім і все тіло. Кент незворушно посміхнувся. «Класні пацани! Цей кучерявий – буде підприємцем». І він засміявся, кинувши на Омара. Брід Марі дивилась на землю, Свен рішуче підняв погляд на Кента. «Тут не можна паркуватись», зауважив він, не виймаючи руки з кишені, і вказав на БМВ ліктем. «Та гаразд!» стомлено відмахнувся Кент. «Сказано вам, тут не можна паркуватись, і в цьому селищі не можна давати підліткам керувати транспортним засобом. Це безвідповідально». Наполягав Свен. В ньому раптом спалахнула злість, якої Бріт Марі раніше не помічала. «Та заспокойся ти!» – гордо усміхнувся Кен. Свен смикнувся. «Я спокійний. Я офігенно спокійний, запевняю вас. Я ходив на курси». Він люто тиснув казівним пальцем в підкладку кишень. «Ви не маєте ніякого нафіг права тут паркуватись. А садити їй те за кермо – це незаконно. Намотайте собі це на вуз». Звідки б ви там не приїхали? Останні слова він промовив на тон нижче, ніби пішов назад. Кент сперся на ціпок, трохи збентешено кашлянув, подивився на бріт Марі. Вона не відповідала на його погляд і примружився на свена. А ти хто такий? Лягавий чи що? Поцікався він. Уявіть собі. О, чорт! Розреготався Кент. Тут уже зробив серйозне обличчя. Витягнувся по стійці струнку і підняв руку до невидимого козирка. Свен весь червоний, не відводив погляду від відблискавки своєї куртки. Бріть задихнулася, зробила крок вперед, ніби збиралася рознімати чоловіків, але обмежилась тим, що встала на граві, засунувши підбори, і сказала Кент, будь ласка, віджени машину. Вона стоїть просто посеред футбольного майданчика. Кен зітхнув, коротко кивнув у відповідь і підняв обидві руки. Звичайно, звичайно, шерифи, нема проблем, тільки не стріляйте. Він демонстративно зробив крок до Брітмарі. Вона не пам'ятала, коли він востаннє цілував її в щоку. Я оселився у місті, у готелі. Щуреча нора, звичайно, ну знаєш, як у всіх цих містечках. Але навпроти є ресторан. Цілком нічого в таких обставинах. Сказав він так, щоб Свену було чути. При слові обставини Кент зневажливо обів рукою піцерію, молодіжний центр і дорогу. І демонстративно газанув, рушаючи з місця. Відігнавши машину, він вручив Омару свою візитку. Тому що роздавати візитки Кент любить не менше, ніж розповідати, що в ньому і скільки коштує. Хлопчик, здається, вразився, коли Свен повернувся і пішов. Брід Марі не знала, але тут його вже не було. Вона стояла сама, у середині її щось упало і розбилося вщен. А значить, і не потрібно було його розпаковувати, умовляла вона сама себе, бо тепер уже пізно розпочинати нове життя. Вечеряли венскентом у міському ресторані, білі скатертини, меню без фотографій, і до столових приладів тут явно ставились серйозно. Принаймні для них. Це не жарти. Кент говорив, як йому без неї самотньо. «Пропадаю», – повторював він. У Бріт Марі склалося враження, що він ставиться до неї серйозно. Принаймні, для нього це не жарт. Ремінь у нього старий, облізлий, і Бріт Марі здогадалася, що Кент не знайшов свого звичайного, який вона приготувала перед своїм відходом. Їй хотілося сказати, що ремінь лежить згорнутий у другому ящику гардеробу у спальні. У їхній спальні. Їй хотілося, щоб він гукнув її на ім'я. Але він тільки пошкріб щетину і, намагаючись виглядати незворушним, запитав. «А цей поліцейський, він ви стали друзями?» Брід Марі доклала зусиль, щоб виглядати такою ж незворушною, і відповіла. «Він просто поліцейський, Кент». Кент кивнув, важко моргаючи. «Повір мені, кохана, – я знаю, що осоромився, але тепер усе скінчено, я ніколи більше не зустрінуся з нею. Ти ж не каратимеш мене все життя за єдиний невірний крок». Потягнувшись через стіл, він ласкаво взяв її за руку у пов'язці. На його пальці блищала обручка. Біла пляма на пальці Брит Марі палала вогнем. Кент гладив руку в бинтах, наче їх там не було. «А раз, кохана, ти зі мною поквиталася!» Тепер я все зрозумів? Вона кивнула, тому що це правда. Вона не хотіла, щоб він страждав, вона хотіла лише, щоб він зрозумів свою помилку. Ти, звичайно, думаєш, що за тією з футбольною командою це нісенітниця? шепнула вона. Смієшся, по-моєму, це чудово вигукнув Кент. Принесли замовлення. Кент випустив її руку, і вона відразу засумувала за його рукою. Відчуття, як у перукарні, коли тебе підстригли набагато коротше, ніж хотілося. Вріть Марія акуратно розстелила на колінах серветку, обережно погладила її, наче та спала, і прошепотіла. Я теж, я теж думаю, що це чудово. Кен засяяв, подався вперед, зазирнув їй глибоко у вічі. Послухай, кохана, давай так ти побудеш тут, поки хлопці не зіграють матч про який говорив той кучерявий, а потім ми поїдемо додому у наше життя, окей?» Брід Марі зробила вдих, такий глибокий, що заколола десь на півдорозі і прошепотіла. «Я подумаю, на твій розсуд?» кивнув Кент і зупинив овіцянку, щоб попросити перцю, хоча їжу навіть не куштував. Вони замовили звичайну їжу, але перш ніж розсудливість встигла зупинити Брід Марі, у неї в голові Промайнула думка, чи не розповісти Кенту, як вона їла такос Хотілося, щоб він знав, у її житті останнім часом теж багато чого трапилось Але вона промовчала, бо всьому є межа До того ж Кент якраз зібрався розповідати про свій бізнес із німцями Брід Марі замовила картоплю фрі, не тому, що вона її любить Просто коли вони з Кентом ходять до ресторану, вона завжди замовляє картоплю фрі Раптом він не тим, що замовив собі. Коли Кент, не питаючи, потягнувся через стіл за її картоплею, Бріт Марі зиркнула у вікно. Їй здавалося, що вона побачила на вулиці поліцейську машину. Це, очевидно, чистої води фантазія. Бріт Марі зніяковіла і опустила очі на серветку. Доросла жінка, а уявляє собі машину екстрених служб, що люди подумають. Кент відвіз її на тренування і тепер чекав у БМВ. Банк теж з'явилася, і Брід Марі надала їй футболку. А сама зайнялася переважно списком. Коли тренування закінчилося, Брід Марі ледве пам'ятала, що вони робили, говорила вона взагалі з дітьми і чи попрощалася з ними. Кент відвіз її, банк та собаку до будинку банк. Банк і собака вилізли, не спитавши, скільки коштує машина що, схоже, дуже вразило Кента. Банк випадково зачепила палицею по кришку машини. Вірніше, перші два рази майже напевно випадково. Кент сидів за кермом і тицяв у кнопку телефону, а Бріт Марі сиділа і чекала, бо це вона вміє. Завтра в мене зустріч із аудитором. З'явилася, розумієш, справа з німцями. Великі плани. Він енергійно кивнув. Підтверджуючи масштабність цих планів, Бріт Марій підбадьорливо посміхнулася. Вона вже відчинила двері, коли їй спало на думку одне питання. І Бріт Марій, недодумавши цю думку, запитала: За яку команду ти вболіваєш? За Манчестер Юнайтед, відповів Кент і здивовано підняв на неї очі. Бріт Марій кивнула і вийшла з машини. Дякую за приємний вечір, Кент. Кент перехилився через сидіння і глянув на неї. «Коли повернемось додому, підемо до театру. Тільки ми з тобою. Окей, кохана? Обіцяю!» Брід Марі стояла в передпокої і дивилась у відчинені двері, як Кент їде. Потім помітила стареньких у садку по той бік вулиці. Вони стояли, спираючись на свої ходунки, і сердито дивились на неї, і поспішно зачинила двері. Банк сиділа на кухні і їла бекон. «Мій чоловік боліває за Манчестер Юнайтед», – повідомила їй Бріт Марі. «Хто би, блін, сумнівався», – зауважила Банк. І, як це слід розуміти, Бріт Марі навіть не уявляла, але здогадалася, що це не комплімент. «Ні».